He, leo tunajifunza kitu cha somo kinachosema mapenzi ya Mungu katika maisha yako. Mapenzi ya Bwana katika maisha yako. Ehm, um, emtufungua kwa maandiko kutoka pia kitabu uh, cha Ephesians 5: ah Kristo ukisikia mstari wa Biblia unakutaka kufanya kitu. Huko ndiko kuyaishi maisha ya kimungu. Ukikuambia kitu fani. Usiseme tu kama wame mambia mingine. Jua amekwambia wewe ya mekuambia na mimi. Hamekuambia wewe. Ukisikia wewe mstari. Hamambia fanya hivyo, basi ufanye. Uo hondio ukristo. Ukristo siyo kufama vazi mazuri. Ukristo siyo kwena kuimba muka rukaruga sana. Muka wanaibada nefu. <coughs> muka vali, <coughs> vazi tofauti. Muka fanya vitu vingi, Muka... Mkadaiana michango muka, Ule ukristo ni Iyo ni vitu vyanje ni administration Lakini ukristo kina cha uChristo. Niku ya tena mapenzi ya mungu Waleo katika ni lola Amin. Semu nyingine asema Dini ilio njema ni hii Ya kuwa, kuenda kuona Wagonjwa wa, wa na Yatima na wajane Wale wajane kwa ikweli Na kujikinga na dunia Na mawaayate Eh, lakini ngoja tuanze na mstari ule uliotufungulia somo. katika kitabu cha mlango wa tano, wa saba. feso, tano, saba, Kwa sababu hiyo Msiwe wajinga bali mfahamu ni nini jaliyo mapenzi ya Bwana. Anaatumia neno Bwana. Anaatumia sana Ana misikia marina Hana sema, ha, msari kama huna chatoa tuwameni kwamba Kuna uwezekano wa mtu kuwa mjinga mjinga Akawa hajui mapenzi ya mungu katika masha Lakini kwa jinsi hii Hana kwa sababu hiyo msiwe wa jinga Bali Kinyue chakua mjinga ni kuwa na ufahamu e. Mfahamu Ni nini ya mapenzi ya bwana Hapo wajamalitia Hana malitia kusema katika mashaili Kwa wewe kuwepo hapa duniani e. Leo hii, leo tunaanza mtililikuwa masomo Ni kusha nani matatu, nangali atakuwa matatu Ambao tunaangalia mapenzi ya mungu katika masyote Ni somo muhimu sana e. Mungati mgini ni somo muhimu kuduko hata ilio tu kusha ni somo ala hukumu Kwa niri? Kwa subabu, tukisha jua ni nini tunafanya Hata kwenye lugha ya kawaida ya mtaani Kuna ene na sema, information is power Ukisha juwa kitu na mguvu na kuwa na uwezo kukikontrol na kufanya na kufanikisha Lakini unapokuwa mjinga wa kitu ujui Leo wa kristo ni wajinga wa, wa mapenzi ya munga katika Leo tunaanza mkiriku wa masomu mbatatu Leo tutaona kwa ujumla mwanadama una unapokuwa kijana sita sitafuatisha ule ukuaji lakini maisha tu ya mwanadamu ni nini Mungu anataka yule mtu ni namna gani a ni nini katika maisha eh? lakini wiki ijayo neema ifunika ya Mungu tutaona eh mapenzi ya Mungu katika maisha ya jinsia jinsia ya wanaume so Kama wanadamu wote Mungu akiwahi angekuwa nataka wa, wa, wa, wa, wale wale wafanye vile vile angewaomba aina moja. Lakini akasema ngoja ni mbe ya kwanza kaimaliza kaona ngoja mm, niongeze na ya pili na lengo lake ni hili. Kuna mapenzi ya Mungu katika maisha manadamu wanadamu katika jumla bila kuangalia ni mwanamke au mwanaume kuna mapenzi ya Mungu katika maisha ya mwanaume kuna mapenzi ya Mungu katika maisha ya mwanamke. Ndadani hilo ni somo dogo katika maisha ya Mkristo. somo kubwa sana. By the way, itangunye pia kusema Itangunye pia kusema koma Ningekua nalifundisha hili somo Nalihubiri hili somo Katika macho ya dunia Katika mkutatha wa dunia Katika kontekst ya dunia Ningekua na ungelea mambo ya hapa dunia Ani duniani Watu wakisikia somo kama hili Watalisikiriza na kamoja na nusu au umili wakinisha ona haliyelekei kwenye vile vitu wanao vitaka za wanaliacha, I don't care, vile vile vile vile I don't care, I cannot. not hey. mapeze ya mungu ni tanguye kusema siyo mambo makubwa sana labda uya fanikishe dunia kwa mba nimemleta uyu mtu a, a, nataka hapa Tanzania mapenzi yangu kuwa kuna mabilionia miyambili matri ma, matri yale ni 200 mabilionea 500 mabilionea 200 na 1100 sijui uh, kiasi gani hapana sio hiyo sio hiyo hesabu ya Mungu hayo ni nyongeza matafuteni tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na mlingi yote na mengine yote mtapoa kama nyongeza taongezewa kwa hiyo kile macho ni Amajua na dawa wanataka ndoto tu kufanya chakwanda tuke naibu tukwatuwe kosea. Na nini kwa pamwezi na mi? Yung’i si ni njongeza. Ivi muda kikuzia si pokuwa njongeza uta gombarana e. Hana? Hema tu wakari kitoa macho siyo njongeza. Nicham singi. Nicham singi. Nicha kuazia kabisa. Hato meweona. usera utangulizo anakuambia msiiwe wajinga bali mwene ufahamu mwewe kuyatabua ni mape ni nini mapenzi ya Mungu katika maisha yetu ni somo la msingi eh, ni somo la msingi eh eh ataka kutangulia tu ku, kujaribu kupandua somo eh, eh au haya masomo matatu muhimu ambayo leo tunaanza nasoma la kwanza Mtu funguwe kutoka Kukwa kwenye Efeso Nenekatika kitabu tizaruka Mungu anatu tegemea Tujue mapenzi ya Yani ni mategemea mungu Ta, Mungu sio dharimu Bwana sio dharimu Hawenda kategemea ujue kitu Nakina kawa amekificha kwa Ta, Mungu sio dharimu kiasi Mungu akitaka mapezi yake kwenye maisha angu na maisha yako Hata tuwekia mazingia tuweze kupata yali ya, mapezi yake Kwa sana tupenda Mtuwe mm -hmm. okay. nekatika kitabu cha ruka mlango ule wa Mlangu ule ruka kumina mbili Ruka okay. kumina mbili Anasema Tuwasema sari ule wa ubaini na, na moja na haraka Hakini yafana Yuko niyuma sana Masiwe msari ule wa robaini na saba Nasema hivi Msari wa robaini na saba Na mtuma yule Alie juwa mapenzi Yabuana wake Asijiweke Asijiweke tahari wala kuyatenda Mapenzi yake Atapigwa sana Kristo akisikia msari kama hiyo Haraka haraka nasema yule mhubini mbaya kweni Anamchukia Kwa hili utakome ni ume uonea Kukusomea mitu mwani uwa na mungu Kwa hili mkosea kwa hili yule yula bae Anakuja na kudai hila Anakuja na kudangaja mnaondoka Anakuwabia nime kubariki na gari Kume upati na gari Au hata kama kuna gari Haka kubariki gari lakishetani Kuna moja lipewaga gari huko harusha Na sikaka kanalo hali Tena nafiki ni kwa benzi if I'm not mistaken eh. Hali ka, kama mna ufupa kalichoma mo bretega para casa não vai, viu? agora não é o único na família ule pai ali, é, sabe o leu o arroba e nasaba, não é muito maior, mãe e ni pai, wa Baba, Akubali curar é o que cura, definir se o nome do caminho é o Be Kata, mas é o Be Coa que é Mr. Ovena sita wana sama sama Mtuma yule yajua mapenzi ya ya bwana wake Asigiweke trayari wala kuya tena mapenzi yake Atapigwa sana Sisi tumeokolewa Alafu kwa hiyo kwa vile tumeokolewa basi akuna mapigwa Yapo kwa nini ni mapigwa ya mwinini ya Kwa nini Kwa sababu wana yungerewa ni mtuma kwa ni jamii ya moja ni ile mitume mtumishi mtumishi njoo huku hiyo baraka ndio mtumba sio kuni nyingine ni hilo ni watu wa Kristo wenyewe wa Kristo wanaopigwa kwa kutokujua mapenzi kwa kujua mapenzi na kuyachezea baada ya msikia Naumba ni ukumiwe Na juu wa labia hamta ni ukumu Emni ukumu kwa niaba ya binia Nimaopili maneno mabaya Na jima kwa waza kituwa kwa waza tu justify Eee Tu justify kwa hini tuwa jifuso Na yule Asiye juwa Asiye juwa nae Hamefanya yastahiri wa mapigo Hata pigwa kidogo Na kila riepewa vingi Kwa ke huyo vingi vitadaiwa mitatakiwa naye wale wakawa amana ya vitu mingi vilitofaiwa vitu vingi vile. Ana sema hivi. Kurugudala pili hapa la mtu ambaye hajui mapenzi ya Yani wake. Yaani alikuwa tu hajui chochote mambo lakini hakuenena na sambamba na alichotakiwa kufanya. Japo alikuwa hakijui. Eh Imi ya mtu metoka nchi kama ya Rwanda au Burundi. Wanaendesha upande pili wa, wa barabara. Situ naendesha kushoto wanaendesha kulia. Ni kama marekani wao. akafika Tanzania. akaanza kuendesha upande wa Magari ya nako tokea. Trafik wata ah, Vipi mana. Mimi ucijui mana. Sawa pole. Endelea tu. Inawezekana. Wata mpige afa ini. No gunua, hey, oh, ni nani. Mtu me kitamblisho. Wataona na kitamblisho tofauti. Tasa usha kosa Watampiga kafai ya sio so kama mswahili Kwa hena tapibwa sana Anajua Yote yako katika kuyajua mapezi ya mwana Kuhini kubwa lawa kristo Kuhini kubwa lawa kristo Kubwa kamitashijua asini miyakamu Ina kubaliana mimi kwa ni kubwa Hali ajui mapezi ya mwana Na wamechagua kutukujua. Yule kundi dalolo linaongea kwenye kundi la kwanza la ambao aliyajua lakini asifanye nini asiyatende. Yule si kama naeleweka kiasi fulani au nimechanganya lugha Kuna kuna kuna watu wa William. Kuna, kuna Bwana, ni Kristo, ni Mungu Baba. Ni mamlaka ya Baba mbinguni. Kuna sisi wa, wa, wanadamu aliotuumba. Kuna wale wanaojua nilivyo stahili. Lakini wasitende wanapigwa sana. Na kama wamekataa mapenzi ya Mungu utakoje kuna penzi la kwanza na Mungu kabisa ni watoto wa wokolewa. Yule ambaye alitakiwa ajue kuokolewa, alipo kuokolewa lakini anajua, anatumwa katika jana ya mwanoko. Saba hii ndio ni sikuuzi sana. Ndio kweli. daí não, inacupa o hakika, inacu troca mas chaca na televisão, é, alago quando na cunha jinguei né, jua, lá quem o na watu Wasiojua na fazer saia ou na cunha concerta, moja Biblia King James unasema they are willingly ignorant yani wamechagua kutokujua biamini ni wakristo wangapi Tanzania wasio na Biblia wasiojua kwamba wana application ya ya benki wana application nzima ya wizara ya ardhi app hizo kwenye simu Hana a, hana hana apu ya Biblia Unaweza kuniambia yambia kwa hajui kwa kuna apu ya Biblia Na, na, na yiko kwa munga ya kiswa hii chakwa ke Sasa kama hajui mapenzi ya mungu Wakati Biblia yikuwa kwenye simu yake Utasema kwa mweta mpio kidogo kwa sawari kwa hajui Alichakua kuto kujua Biblia yasema they willingly ignorant Hawa wanangia kwenye kundi na watu wadio juwa wasitene Nao tunangalia kituwecha somo kituweza sema Kuyajua mapenzi ya mungu katika maisha yako Kuyajua mapenzi ya mungu katika maisha yako Mkukisoma e, katika kitapucha matayo mlango ule wasatikoto nena kupanua somo Matayo sita Kwa napendila kuilejirea matayo kwa somo inayereweka sana Lakini tuliukubiri marambiri, nini nanguwe shina nane ndbara ya pili nafikiri tulika mlee kwa muda wa wiki kama 66 eh au 68 tulika sana eh si hata tulika the brief query mimi na ni katika kitabu kile cha matayo 6:33 Hazema bali utafuteni kwaanza ufambe wake na haki yake na hayo yote mtazidishiwa Bato nikuuna nerea kuongezea hoja kwa mba Mpezi ya mungu sio katika vitu ya duniani kama kitu kikubwa Eo hii watu wakasikia neno mpezi ya mungu wakasikia yotaito ya hilo somo Analaka kusikia ni hey, hivi nini ni Labda niko nafanya kazi ya kilimo Lakini mapeze ya mungu ilikuwa niwe rubani Yani halataka kuona unazo kwa msaidi aji Kutoka kuwa mkulima kuwa rubani Mfano Sio lengo labiplia by the way Ye kuna ubaya wakuu Fanya mapeze ya mungu katika maeshetu wa klasiku wa klasiku Haina ubaya lakini siuta kwaza Kafuteni kwaza Mabu ya mbingu Farma mbingu Mapeze ya mbingu nahai mungkin yang tahu juga, eh, nasib macam ni kita buat cakap, aku ni tu setak fungsau aku, aku ni tu that ni, trisoma ini, trisoma aku, weekin chat Mungu ana kama penzi yake, mapenzi yake katika maisha yetu kwa vitu vinavyolast forever, vinavyodumu hata uzima uendelee. Kwa hiyo atakuwa hajawekeza sana katika yale yanavyoonekana. Fani uliosomea. Eh, e, hivi mapenzi ya Mungu, au mapenzi ya Mungu kwa sura hii na urefu huu, nilitakiwa ni wale wa mzungu na endelea kupataza muda hapa Afrika? Maneno kama hayo, sio hicho. Eh, sio hicho. Minasema katika Idabuja wa Filipi Mangu wa Tati Sari wa Sapa mpaka wa Nani Paulo anasema Anasema niri ya hesabu mambo yote Kwa ajiri ya uzuri wa Kristo Kwa ajiri ya wito wa Kristo Kuwa mbure kwa angu Nika kuwa kama mantu Katika maisha ya Kama angekua naongelea Mpezi ya mungu Katika maisha ya Paulo Arite, Paul arite, kita ini nak kerja kezakwa, zaki kami ni successful. Ushu hudawake mazingile niyo piti ya Anasema ni, ni naishi katika atari Atari za mjini, atari za napolini Atari za nugu wa uongo Atari za taifalangu eh, Anasema kutua kutua Nikoviri nini, nikavu ujikiwa na neli Mama mengi ya makubwa makumwa Takina anasema haya yota likuwa na mafenzi ya mungu katika mashava eh, Kama angeta, aliesamu mbule Yari mambo yota likuwa mbea falikishi By the way kwaza likuwa mrumi eh, Kwaza likuwa myahudi Lakina likuwa mzariwa warumi Kwaza likuwa na uraia pacha Kwaza likuwa na kabisa kipina nasema Mpenzi ya kwanza ya mungu Bila kujarisha we ni mana Bila kujarisha we ni Ya wote kata cross Yote kabisa Mpenzi ya kwaza ya mungu Ni watu wote waokolewe Yani uwe uwe um, umeokolewa. Uwe umehesabiwa haki ya Yesu Kristo kwa njia ya imani. Sio mapenzi ya Mungu uwe katika dini sio Kristo. Ni mapenzi ya manadamu lakini sio mapenzi ya Mungu. Eh sehemu nyingine anasema eh e, e, mtende katika kitabu cha Petro wa kwanza. Yeye Petro wa kwanza Petro wa pili mlango wa mwisho Mlango wa tatu. mlango wa tatu. Mimi mstari wa 8 Tume msari watisa Wanane tume watisa Mbwana hakawi kuitimiza hadi yake Kama wengine wanavozani Tukawia Bali huvumilia kwelu Maana Hapeni mtu yoyote apotee Bali wote wafikirie Toba lugha yake ni wafikirie okovu e, Hapa hajatumia tumia neno Kupenda ametumia kinyume cha asto kipenda Kitu usichokipenda sana sana ndicho unachokipenda. Kitu usichokipenda chini yake ni kitu unachokipenda. Yes or no? Yes, chini yake kitu usichokipenda ni kitu unachokipenda. Kati gadi ya kawaida. Alisema Bwana katika chelewachelewo kwake kufanya fanya mambo yake na nini tunamwona kama vile hachukui hatuadha lazima. Alisema lengo nini ni kusudi watu waweze kupata muda wa kuifikiria toba kwa maana hapendi watu wapotee. Ni mapenzi ya Mungu watu wote wasipone, waokolewe, wafikie toba. Unaona unasema kama vile, let me take a kidogo nguvu. Tuele katika Yohana. Na maana ile someone narrative in the Bible. Ile someone ilikaa kwa muda mrefu kidogo. Na sikili niwahi kulifundisha mimi ni flani inahisi sikumuki lakini siku kama mukumu moyesha amepo ime yasi niruo kwenda mrefu nadhani inaweza ikawa ni lakini yeye tulisome kwa undani zaidi leo Yohana 6:40 Yohana 6:40 Ehm anasema Yohana 6:40 Kwa kuwa mapenzi ya baba yangu ni haya Mungu anapenda nini Nifisuri kujua mapenzi ya mungu Mungu kinachua nini Ili soma ni nakusu wewe We, Unaisi ni naugusa mwe wako Nanzi mwani uguse kwa sababu? Yesu anahaza kuambia jamani mimi metoka minguni mekunia na ujumbe minguni ni wambia anachukipenda baba yangu Anakisema eh. Anasema hivi Kwa kuwa mapenzi ya baba yangu ni haya Ya kwamba Kila amtazamae na kumuamini yeye Awe na uzima wa mirene nami nitamfufua siku ya mwisho Tuwaziye 39 ikwela, likuwa meaza kujisema Anasema, Na mapenzi yake alie ni haya ya kwamba katika wote alio nipa Nisimpoteze hata mmoja bali nifufue siku ya mwisho Ni mapenzi ya baba. Hapwa ametumia ni mpezi marahizi. Mbili, kwenye, 34, 34, 34. Kwa msarira 35, 40. Kwa mba watu ote wa weze. Kufufulua na kristo. Wewe wame. Kristo tawa fufua watu mbaho wa kumabini. Kwele. Aende kwa wale wa hindu wa mbaho wakumabidi. Kwa na abudu ngome. Na watu wengine wanawabudu. Eh, mwezi na juuwa na nini. Aseme ni mekujo kwa fufuwele. Hana kwenye. Na akafafanua kwenye mstari wa 40 akisema hivi Kwa kuwa mapenzi ya baba yangu ni haya kwamba kila mtazamaye yani inatokana na mtu kuleza kumtazama ni lugha tu lakini kila apata eta anjuae mwana ni na kumwamini yani ni mapenzi ya Mungu watu wote waamini Yesu Kristo yeye utakana utakaa dawa anawaambia izi ni izinini imani tu Ini macam tu saya naik mana, kemana? tu saya ke? Mungkin The Killer? Ye, oke. Ye, oke. Eh. Ia petro, wa, piri, tattoo, seita 40 na starstar sinatisa e simbi mistali mistoza há poripo mapensiamu guanapo anzi a watu asporte watu o maminha suporte watu o watu o fufuliwe nae ni hai se ma tu civil angalié vivil vivil o nekana para vivil o nekana vivil angalié vivil aye bibi na na sema katika kitabu cha yohana yohana mstari mstari sana sema ana yohana ana jinsi kupenda mapenzi ni moja ni kupenda. Mungu alipenda ulimwengu Hata akamutoa manaye wapeke Ili kila amaminie asipotee Bali awe na uzima wa mire Hebu ni wambie ni kitu gani Nisikiliza hizuri Kwa akili kudogo Au sana Tutumia imani lakini tutumia akili, akili. Ni kitu gani ya macho, Mungu aliamua Akifanye ili kusudi Kiweza kana watu wote kiwaguse hivi ni mapenzi ya mungu kwamba mba watu wote wamiliki na magari na neke siya wai kuyone lakini nichu anachofundi ya makanisani wanataku yafaya na mapenzi mapezi wewe wame hii yohana tatu kumbi na sita inaongelea habali za okofu kama mapenzi ya mungu kwa dumia yote ni usome tena Anasimu? kwa maana jinsi mungu waliupende hata haka mutua manaya peke ili kila ama milia. Ila bami ni, buaya bami untuk kita adalah anak sebab anak anak Unda unda ni pesa, wanadamu wengi, madeni ya wadai upendo, wadai wakogu, wadai tuta wana wadai pesa za kula tu ni nani ya maini yuayi kumidai pesa eh kakona kusea sana yee, naote la pesa panna na kukukua sana kwa na kumigida na lala maku sanzi kwa mapia eh lakini Ina wadai wako kuijua wadai kujua kweli Kujua mapenzi ya mungu e. Nicho nicho tumwa Nicho ni nicho tumwa Ule nasema katika kitamu chawarumi Mnango ule wa Umi kumi Ule mele kidogo Umi kumi anasema que o arume mango acume musari o quano gracinho arume do gusango nitacaio sana moja ni mango. E me que tu na tua vista casana sin domates de anjo? Hã? De maneira nini na tua zona moja Ni sino nino zini visawe Paula nasema wakilenda kwa niyamba ya krista Najua sisi ni watenda kazi kwa niyamba ya krista Wiki ijari tutasoma kwamba sisi ni mawakili The ambassadors Mawakili wa yesu Kina anacho kitaka yesu, anacho kifenda yesu Chumipo wa chukumula kwena kukitekeleza kwa niyamba ya Anasema kama baba alivu mimi, mimi nami na watuma mimi Eh, anasema sinimetumiko kwa baba yangu, eh, na mimi nimewazana watuma mimi Eh, anasema nuguzangu nitakayo sana mwenimuangu Na sala yangu ni mungu, ni kwa ajiri yao, ili wawakolewe Eh, mtuye yote, mubilio yote, mtumwa wa kristo yote kitu kitakacho kumuumiza sio pesa za watu wewe ambaye leo hii na kuahishia akiazisha mtu kanisa au ministry yake mapenzi yake ya kwanza ni idadi kubwa ya watu na na na pesa nyingi hakutosha kwenye kile kwenye lile kusanyiko ndio senhor h mbio kabisa na himbaure anasema pana mimi mapenzi yangu sio pesa zenu Anima kwaza sivitafti nitu yenu Na sitaftaro hozenu Imi mna kitaftaro yako Anakuwa na anafaidi naeo nini Kwa diritu ya Christo Faidi naeo naeo ni nini Nizile sawabu na ijara Tulito stoka kujusobu Lakini hazionekani leo Hazionekani leo Kwa ya Ni mapenzi ya mungu Ni shauku Eh, Nduguzangu nitakayo sana mweni mwangu Na sala yangu na shakuku yangu Ni watu oto wapole Nde Na naendelea msaeo wapina Kwa maana na washuhudia Kwa maana wana juhudi Kwa ajiri ya mungu lakini si katika maharifa Kuna vitu wana nifanya kwa ajiri ya mungu lakini Havina maharifa hawajui chochote kuhusu mungua Wanatumikia wana jinsi sima pedela Hivu msaeo kwa wana mta na kufanya kitu Anafikira na kufanya kitu kizuri kuma hivu wanakumiza ndio anaanza kukoletea zawadi tano zote ukapatamani uka ukizifunia funi, ukizifungia au uzigave Mungu ni wa Kristo kwa hiyo bwanaume hata wewe bwana unatakiwa kuchagua zawadi nzuri usio kona muuzi mtu na zawadi za Mtume anmfanyia Kristo vitu 10 na muuzi kwa sababu si katika maarifa maarifa ya Mungu ni nini haya haya Em sungembele kidogo. Watu wanaona kitu ya kwanza kabisa ni mapenzi ya Mungu watu wote wae. Kristo watu wa wamjue Kristo kila mtazamae na kumwamini aweze kum aweze kufufuliwa na siku ya e. mwisho. Eh. Kijapili linaonyesha inasema Mbali na kumuamini Wamjue zaidi na kujua Undani wa mungu na mapenzi yake yote Sio kumuamini tufakeyake Unajua Unajua Unajua Kujishi pamoja Kama mungu anavyo tuarim Anavyo yishu pamoja Na mwana katika utatu Lakini vile vile kama anavyo tufungish Unajua unawezo kwao na mtu Lakini hamjua ni Hamna hobi zinazo fanana lakini lazima mtu mtuanze mtu, mtu mtu na mtu na wa. mtoto wake unakuta kidogo ni damu ile ile na sura wanafanana lakini hawajuani vizuri eh ila hawakukaa pamoja labda huyu alilelewa peke yake huyu alikimbia miongoni mwa watu vile lakini ndio maana itakuwa vizuri wanapokuwa wanajua wanakula pamoja wanalala pa mjumba moja kwa ratiba moja wana sali pamoja wanamjua wana waaabudu wana Kristo mmoja. Ha, watu wako pamoja, so, pamoja hawa ha, ha, ha, watu wa Kobe. Sio yengine lazimaje watu wawili wanaezaje kutembea pamoja kama hawajapatana pamoja? Hawako pamoja. Hawataweza kutembea pamoja. Kwa hiyo tunaona watu amjue Mungu, wamjue na Kristo aliyemtuma. Wawe na ufwa. wa kumjua sio kujua kwamba kuna Mungu alafu una ah wajue mapenzi yake. Eh, wayajue kwaona. Hem tu some kutoka katika kitabu cha Tukwa kwenye Yohana Mili frani tuisoma hee Tuisoma lakini trudi uho Bipia ni yetu Tueze kuhichakata Yohana ishirini No Yohana kumina saba Usari wa tatu Anasema hivi, Yohana kumina saba tatu na hana haraka kidogo Yohana kumina saba tatu anasema Anasema Na uzima wa minere ndiyo huu Na yuhitu vina usiandu na uzima wa mirene Na okofu wana sema Na uzima wa mirene ndiyo huwa kujue wewe Mungu wapekewa kweli Pekeako Ndiwa alicho sema. sema Na yesu kristo uliye mtuma Wena kumbi Ni dunia inawajua ina Inamjua mungu baba na yesu kristo Au yesu kristo kati mungina wabita mwana haram Wabita mwana haram Hei kuna bodahao wana waita manahara kuna wayahudi wale anasema taifa lake wana wamtukana vibaya ndio anasema jina na Mungu da tukana kila siku katika mataifa kwa ajili ya wanadamu eh kwa hiyo tunaona home ni mapenzi ya Mungu ni kum, ya baba ambayo ina uhusiano pia na wokovu wetu ni kumjua baba vizuri na mambo mambo yake na kumjua Kristo aliyetumwa naye não é coisa de Cristo seita com a minha mulher fazer a filha giraní ok já conhece na igreja a minha filha giraníaco o jogo de futebol o que vocês têm melhor potócaro cama uma uma uma para o ena o ene cama uma básica capo apó lá quem não gosta de futebol copa baia a minha filha giraníaco ele não gosta muito a naquela época Ina manu na mwemeja yari yako Na anakuwa na ungelea kwenye kipaza sauti Imi sauti yangu ni noga msiki Imi maigizo tu Habla musema uambie mboe wao Itayeweka kdo Nataka ni mduwe yesu Tanizide kum Fahamu, may you ever love and walk over? Who remember how to Ha you a yes, Christ? na you a barber ana nini ile? Tuli katika kunito moja Kunito moja. moja kumjua Mungu, kujua neno lake. Ni mapenzi ya Mungu, kumjua Mungu sio kusema kwamba namjua tu kaje. Kuna mtu anakuambia bado mimi namjua Mungu, namjua Mungu, unamuliza, "Hai eh, vipi unajua Yeremia?" Eh, ah, ah. Eh, uvipi ufuno? Ah ah. Vipi unajua kitabu cha Ezra? Ah pana. We pikul su kitab cah sijui cuchote eh emnami kita cha cah cah habaku kian sijui nahum si fam si sijui namjua jua mungguah homjui una cidadangkanya homjuah mungguah tujuah eh tujuah keliya, law keli mungguah betul anda si suam biri Kuda dua, kuda dua Mongol. Kuda kuda garia jirani yako aku. Kita mungu di lantai aku. Nombesan kuda Mongol ini, ini adik pawap. Arab wakatu na na na na di kono. Karena yang garia sauti, Piga kerewe Sudu mera. Ya, ya seorang kua nongi sauti. Kua apa panas sauti? Ah, ya seorang kua nongi aku leh e ele conhece o combate só faz a saúdi 20 20 20 20 a papo papo joana com joana sábado joana 7 hoje é I am powiedzieć now, now what we need to do, this will come out again, When we do this in the talk of time for reason He will read our words again, We aliem faz a saúdi eles odiam troasse que não é nini burundi kenya Kwa tunaenda kwenye kolho, mimi nikifika katika tini kwa na kwa na hii jiwe zito pigoa baue, ni na hii taftia diwenzitori na na naishiendelea. Dunine dunine kwa na kwenye Johanna, sikuweleme kanga. Hema tunajenda katika kita bunge wa kolho, wa kwanza, eh, o kutoa kwanza, blango, wa kwanza, ustari muda sisi na moja, Kama Elivio ani yeye aone nafahali na aone fahari juu ya bwana hakuna neno mapenzi moja kwa moja huko lakini unaona kama ni kitu ambacho mungu anasema ikitokea kuna mtu anataka kuwa na ufahari baadaye kuona ufahari wa uzuri wake baadaye kuona ufahari na utajiri wake kwa kuwa na ufahari na kabila lake baadaye ya kuwa na ufahari hapana Aona ufahari na Kristo wake wewe unavyo na ufahari na Kristo weweje Seijoi, labda Sita wala, sita puulize Nihulize ya wei menyeo Entu soma ya katika kitapu ya katika kitapu ya Eremia Eremia mlango Wa tisa Eremia tisa Anasema hivi Eremia mlango wa tisa Isari wa shina anasema hivi Sikiliza mungu anachosema. Mwana mungu anachosema. Mwana mungu anachosema anakubaliki. mungu anachosema Lakini kula badena anayasema kwa usito zaidi. Doha ya nalika kwenye kitapuchate. Yere niya tisa. Sina tasema. Mwana hivi. Mwenye hekima asijisifu kwa sababu ya hekima yake. Wala mwenye nguvu asijisifu kwa sababu ya nguvu zake. Wala Wewe kama unacheo ni mbunge, ni raisi, ni waziri Husi jisifu kwa vyeo eh Na hata kama unamapesa yako Yale uyashibi vizuli tutaona kitabi barabarani Na gali lako tutanijua Kuitaji kusema kwa mdogo Pesa zinajionyesha e. Wala tajiri azijisifu kwa sababu ya utajiri wake Bali ajisifuye na ajisifu kwa sababu hii ya kwamba Ananifahamu mbimi Manake anajua biblia When you a fahari, I fahari juu ya bwana. I'm going to be on a crystal ministry. Remember, what happened? I want a fahari juu. ya just care. We just care for her. We just care for her. We just care for her. We just care for her. We don't care for ni mapenzi ya Mungu jadi ngine. Bali na kuokolewa na bali na kumjua Mungu na kujua neno lake na mapenzi yake. Lakini ni mapenzi ya Mungu watu wote watakafa. Hapa nilicho kusema soda la leo ni kila ni mume ni mke ni mtoto kila mtu mwenye ufahamu. Ukijaza utaona mapenzi ya Mungu ndani ya moyo. Kwa nini amemfanya mwanadamu akampa nevu akampa nevu hata kama sikujua anaziota. Eh kuna kisa nitataka pale ni kipi? Dunia inataka kufanya ni wale wale afa na itafanya ita, Azima hata kama itafuka mpaka juu angani lakini kweli ya Mungu tusimame. Eh. Ni mapenzi ya Mungu watu wote watakaswe. Tushinde dhambi, tuendelee ili ambayo inachachea wa dhambi kwa kadri linavyowezekana. Tukianza na mioyo yetu Ni wapenzi ya mungu tuwe na miwe nyefraha, upendo, matumaini, matunda ya roho mtakatifu. Na kuomba kuoma mkrisu na wene sikirizo. Ulioko mbali, uoko karibu. Hakikisha manisha yako. Uwe unahuma kansa, uwe unahuma ukimwe, uwe unahuma kichwa, uwe unahuma nini. Uusiwe chasu cha watu wengine kukosa amani. Hata kama unahuma ukimwe. Ukiweza amani, ukose menyewe. Ni mapeze ya mungu watu watu wakakasa E Gubili katika kitabu cha Tesalonike wa kwanja Tesalonike wa kwanja Tesalonike wa wa nende Tesalonike wa kwanja Mlangu wa nende Sume msari wa tatu wa nasema Sikiza mapeze ya mungu Imi mna sikia ma na ino mna sikia Nani iso mnuhilu sana Uzo chusha ona Mta hayajui mapenzi yaka napigwa Na hayajui yaka tu Tumapita maani sejui Kwa kumdurika uliko unajua Au ulichagua kutokujua Unapigwa vile vile Lakini hata yu ya hakujua Yali ya likuwa hayajui kabisa Lakini siu kwa kuchagua kwake Masi tuwa hakujua Anapigwa lakini anapigwa kidoo Na tumeona ni wa Sawa tata sio. Maana kwanza kwa tatu. Maana haya ndio mapenzi ya Mungu. Ili kuzudi kila mtu aweze kuwa fani nzuri aende aweze nito nito andika. ya Mungu ni ili kuzudi uweze kuwa kufanya kazi katika hoteli za kimataifa. Nito alichosema? mapenzi ya Mungu kuweze kutembea dunia zima kutoka Australia huko Japan huko Urusi umesafiri ume huko Dominica ndipo uko hapa na mapenzi haya yanaanza kuanwa mapenzi ya Mungu lakini hako kwenye Biblia na yani ni daida zaidi ya mapenzi ya Mungu sina shida nayo mapenzi makubwa ya Mungu ni haya hapa nisikilize maana haya ndio mapenzi ya Mungu kutakaswa kwenu moyo na uasherati Kwa wamizi, wale watu wote ame ya ana sema wana wako uchu uchi nusu uchi Wanakuwa nafanya fanya wa sheratie barbarani. Dara ame ya ana ana tiki sa tiki sa yuko sulo ani, Sio wa sherati? Ah, ni sio wa sherati? Wa sherati. Ni ni ni kutebitiate? Agus kwa ni miri panga, kuna juu tu daima ba. Ni kuberi keuko. Kama kituwile, kama mdo na nilusu na nilusu, lakini Ni mapezi ya mungu ni watu watakasu Na kwa ya kwa mbe, kwa wa nje ya neno la mungu Nisamele na mafua Nini zingi achwa kubiri na mafua Kila mafua Nisi ni mas pensa muito o ato ato neno o kwa qual neno neno lako com kweli diocueiri nasema katika kitabu cha Yohana que wa a pensar o ano mungu neno la mungu do ato se neno la o Adam ele não conhece o outro lado lá lá que isso se o lá que isso se lá aqui aqui Maneno mengi não sou mais parei minha wanadamu au ni ya mungu Wanakuwa na angria parei quando eu coava me afundava com o bebê brilhava eu me afundava com o kila moja wenu ajue kuweza mwili wake katika utakatifu na hekima ni mapenzi ya Mungu tu yaishi maisha matakatifu, matakatifu na je utakatifu ni nini ziyo ile ulioishi kasi ya kufana kupitishwa kwenye mtakato Umara sijuu umefikia hatua sijuu ya mwenyeheri baadaye ukatangazwa ni mtakatifu pana mtakatifu ni kutengwa na machafu na ma, wa ya dunia wa mtakatifu ni watu waliojitenga na wamejitenga na ulevi wamejitenga na washirati wamejitenga na uchafu eh, anaweza na navo anaweza lakini sio kwa sehemu sio kwake Petro wakwanza tatu kuminasaba Kwa habari ya utakasu Mpenzi ya mungu Penzi ya mungu Penzi ya mungu Penzi ya mungu Penzi ya mungu Penzi ya mungu Kumjua mungu na mapenzi yake ya, ya neno natu Penzi ya tatu Ni kutakasu wa miili yetu Kabla hati yaongelea Fani za watu Kazi za kufanya Jeje nini nini? E, eh, mimi kuna mmoja nasikia aliachana na noa ali yake, siji akaenda e, kwa, ilikuwa ni mapenzi ya Mungu, nitoke kwenye hii ndoa ni ene kumtumikia ni fungera kanisa. Wanawake. Kaba fulani. Ni kaba kabisa. Anashinda na akina demon. Kuna ushirika gani kati ya nuru na giza? Kuna ushirika gani kati ya Kristo na Belial? Hakuna ushirika Uwezi ukawa mshirika wako ni daya ni mabudu shetani Alaa vuka sema unachunga na kalisa Kwaanza mungu amesema manamika chunga kalisa Lakini vile vile unatoka aje kwenye yonawa yako Haa, nana melewa nita tusema Uko nukulisimizia mungu Sasa, bora Ufanyi ma, mambo ya leo mungu Masi yoma penzi ya mungu But if you speak English, ni called to bless To bless the name of God. ni kuli say, I'm sorry, I'm sorry. What do you say? To bless him the name of God. To bless him the name of God. Haya makosa yangu ni na yafanya na mungu niyari ya nituma Mije kwa imandabahu ni dangani Hina pana hapo mekufuru Neenda bila kumuigiza mungu hey. Usiseme mungu niyari kutuma sema mimi niyari ya kusea ni kaya Kuna mwanya na mbia, Mimi ni mungu duniani Watu watu waji waniyabudu yuko hapo mwaza Wanaidama wanamabudu Badaya wakimuniza na zema kwenye ni mungu na zema Mimi ni mwanamuke Harafu na siku zangu ni naziona Sasa mbona watu wana kuabudu si na mpuse mwingereza ni gawa sikiliza na watu wako tu hao na watu waliokosa kujua mapenzi ya Mungu katika maisha yao nilielekafikia petro wa kwanza tatu tulishakuwa kwenye petro wa pili kwenye petro wa kwanza petro kaongelea ya mambo sana petro wa kwanza tatu anasema usera 17 kesho tatu kwanza Maana ni afadhali kuteso kwa kutenda mema Ikiwa ndiyo mapenzi ya mungu Uliko kwa kutenda mabari Azema ni mapenzi ya mungu Kama katika kutenda mema kwetu Tulazimike kuteseka Tulazimike kuumia Tulazimike, kuhumia, tulazimike kuhu, kuhu, kuhu, kuhu, kutokuwa na amani Lakini Iwe ni katika kutenda mema Ni mapenzi ya mungu Kwae wame, kama, kama kutenda mema kutakulazimu kukunguza bajeti yako ya chakula. Iri kusudu wete kwa tenda ya watu mema. Fanya hivu. Ndi characho sema. Kama itakulazimu kula maharage, ambapo ngeza kula nyama. Iyo ena ngeza kununua nyama. Iri kusudi mtu mingina weze la, kupata maji ya baridi. Mungu nasema hiyo ni mapenza ya mungu. Aina frani ya mateta lakini ni... ni Ni mapenzi ya mungu Mapenzi ya mungu nili kusudi mili yetu Uweze kumia katika kutenda mela Maana na kutakasu Kuyo na kwenye tesaloni. Petro wakwanza tukua tume sema Tatu, tena mbili Petro wakwanza mbili Kumila tano anasema ni Anasema Petro wakwanza mbili Kwa sababu ndio mapenzi ya mungu kwamba Kwa kutenda mema Mzibe vinywa vya ujinga Vya watu wapumbavu Mwe wabe, hidu dunia wapumbavu wa watu wapumbavu wa wanaongezeka Mwe mtu anaye Mwonea ase mwonea limpo ba. Mtu anaye mdrumu ase mdrumu limpo aquele lugar assim mas ao bairro com assim bairro apo dia porque ele custou do azide vinho assim a rua fazia ah assim mas mãe né naquela época tinha tinha mas ele custou de mo azide vinho com assim mas musi musiri musiri peu baia com baia baia depende o que é mais com não é que a minha filha nem copiou me tu ah a mungu cantica te sarou pia a comprar naná nem nasce mais sarou a moja kwa wa cha kwanza 18 inasema taratu 18 Kisomo kwanza taratu 18 anasema shukuruni kwa kila jambo maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Yesu Kristo hapa ametumia neno kwa kila jambo hajasema kwa kila jambo shukuruni katika kila jambo kwa hiyo wengine watu wenye mioyo ya shukrani katika hali zote leo hii kuna mtu nawezo kama tenea mema siku shukuru ee <tie> kabisi <tie> au wa siku shu... na ukitaka watu wa kushutumu jaribu kwa tenea mema <tie> kitaka watu wa kushutumu watenea mema ukimupa mkona nataka na kiwiko ukimupa kiwiko nataka bega ukimupa bega nataka kubebe oote oote wakili <tie> mungu anasema tujifunze kulitika na na na na, na utaoa. Na kushukuru katika kila jambo. Sio kwa kila jambo. Ndani ya kila hali. Tue ni watu wenye mioyo ya shukrani. Kwa mba. Angalau ni hizo kumisha. Angalau naweza nikara hiki kidogo. Angalau naweza nikalara nikamu. Kadangu nasema nililara nikamu kwa sumagu. Mwana nilitegemeza. Winginevo ningeza kushino kupata ata usingiza. Nelu wa mungu naseda. Tumalize. Kwa mistari. Michache kabisa. Sio mapenzi ya mungu Hatua ya mekita macho sio mapenzi ya mungu Wambacho wa, wanadamu Wange tegemea ni getumia lisazi ma nilakisema Sio mapenzi ya mungu Sio mapenzi ya mungu kuf, Kufanikisha wanadamu kwenye mambo ya kidunia Sio se Sio mahesabi yake makubwa Yesu anasema Nusidani kwamba nimekuja kuleta amani duniani Bali Mafarakano Me ndio ana sema katika kitabu cha mataio mlango wa 16 26 sema je itamfaidia nini mtakiupata ulimwengu wote yale mambo baada fani yake mapenzi au unatufundisha fani ya Mungu katika fani fani yangu si jiji nini mapenzi ya Mungu kumbe ni kwaniishi ili joto la Tanzania tu nimejikuta tu basi lakini ya Mungu eh ya Mungu Uwe ya sema hivyo vote ni sawa lakini sio ya, Sio sio, sio ha, Hakuna kini Habi kumtoa yesu kristo mbinguni Hizyo mtoa kristo mbinguni Ni mashako ya minere Yanawa mzeo makatika mashako wa kilo Ita mfaidia nini mtu wakipata ulimengu hote Na kupata hasara Ya nafsi yaki Au mtu atatua nini kwa ajiri ya nafsi yaki Kwa ba Ni mapenzi ya mungu mambu ya yetu ya kinafsi. Nafsi zetu yetu uzimawati wa minere Uwe salama zaidi hai mambo na mani ni vinenda kinyume Ukiona namtani ya fani kwa kimeiri mani kiroho na kuwa mene na vidai utawatafuta kuwa vidole walio fani kwa kime na kiroo na usio sana Ibrahim miungu kinabia nisho majeshi Ibrahim si akubali si akubali kiroho lakini kimeiri sio ni kai miaka miaka si japata taka mtoto e eh. kuyo aoku na aoku sana wali e eh. ina sema aoku nyumba nisho katika katika vinani katika vibanda mm -hmm. e. ruka <sighs> ni na mambo megi. E. katika nifungie pale msana wa mwisho tu mwingine nishasema hebu nisome katika kitabu cha uh, Marco Marco mlango ule wa 9 na, na kibizana kabisa e. nataka nimalizie hapa Marco 9 44 anasema hivi na 46 Marco 9 44 anasema tae hivi uh, a na mkono wako hukume kukosesha ukate na fadhali kuingia katika uzima ukiwa kigutu kuliko kuwa na mikono miwili na na kwenda zako jehanamu kwenye moto usiozimika ambamo humo furuza wake hawafi wala moto hauzimiki wa uh, na kadhalika muu anasema iki kulazim hata kuwa viungo vyako visiwe kamilifu ili mradi tu uweze kurithi uzima mbinelelewepo Kenya Johanamu ya moto E, Sio mapenzi ya mungu kufanikisha vitu mwilini Ukawa na migumi yote, miwili, na magari, na utajiri, na mambu yako kuhuzuli na nini Lakini eh, ukawa kuna nafasi katika uzima wa mirene Hini soma limengene na amini, amin. utakoni amin. meesha Taba kutana neema kitufunika tuangalia mapenzi ya mungu katika maisha ya wanaume Mapenzi ya mungu katika maisha ya wanawake Baba miuna kushu kwa Namba, Mungu kazi na mapenzi ya kusudia katika jina na baba na namana na mtu na katifu